În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Pras creștin, dacă pe fața pământului există fel de fel de suferinți, boli și necazuri, cauza este păcatul după cum observăm din Sfânta Evanghelie de astăzi. Omenirea este slăbănogită de o mulțime de păcate, în tocmai ca betul slăbănog din Evanghelia de astăzi. Cei mai mulți oameni nu s-au spovedit din copilărie, iar alții nu s-au spovedit niciodată cum trebuie. Și astfel, n-au primit iertare. Slăbănogul de care ne vorbi Sfânta Evanghelie, îndată după ce a primit iertare de la Domnul Hristos, a luat și putere tămăduitoare că s-a întărit, luându-și în spate, mergea vesel la casa sa. Creștinii noștri, nu cunosc greutatea păcatului, nici nu știu cum să se spovedească și nici nu știu cât de importantă și necesară este taina mărturisirii sau spovedaniei, cum îi mai zicem. De aceea oamenii împlinesc formal taina spovedaniei dar nu fac pocăința adevărată pentru iertarea păcatelor. Sunt unii care trăiesc în vrajbă cu vecinii, frații, cunoscuții, cumnatele, oameni care le place cearta și gâlceava. Și când se apropie timpul de a se spovedi și împărtăși, Caută să se împace. După ce a trecut puțin timp de la împărtășanie, iarăși caută râcă și dujmănie. Și așa o țin multă vreme. Toți aceștia să nu creadă că îl pe Dumnezeu. o mare pedeapsă să-i așteaptă și pe aici că-și primesc foc în gura lor la împărtășanie și nu vor scăpa nici de dreapta judecata lui Dumnezeu, căci dacă omul nu caută pacea și sfințenia, nu se mântuiește. De aceea zice Mântuitorul, de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel Ceresc, iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Iată condițiile iertării păcatelor. Nu putem trece peste aceste cuvinte ale Mântuitorului, nu putem închide ochii și să nu vedem cu ce fel de legături ne-a legat ca să putem primi iertarea păcatelor. Fie prin taina Sfintei Spovedanii, fie prin rugăciunile și faptele bune ale noastre care le facem. Dar toată strădania demonilor parcă este îndreptată împotriva noastră ca să nu fim nici unul scutiți de a nu cădea în acest păcat, de învrăjbire, de mânie și ceartă cu cineva. și parcă mai mult ca ori și când răul acesta s-a mulțit. Dușmania dintre părinți și copii, dintre frați și rudenii, dintre soți și nu mai vorbim dintre vecini și străini. De aceea, oricare ar fi paguba materială de la aceștia care ne dușmănesc, trebuie să ținem seama că nu există iertare nici chiar la spovedanie dacă nu iertăm din toată inima pe cel care ne-a greșit. Pentru aceea, frate și soră, dacă ai vrajbă cu cineva, întâi să te împaci imediat, ca altfel nicio rugăciune sau faptă bună sau vreun prinos adus la altar, nu e primit înaintea lui Dumnezeu. Nu te poți împărtăși cu sfintele taini și nici rugăciunea tatăl nostru n-ai să o poți spune. Căci atunci când zici și ne iartă nouă precum și noi iertăm greșiților noștri, ne cerem singur o sânda de la Dumnezeu. Fiindcă îi cerem să ne ierte nouă precum și noi iertăm. Iar noi dacă nu iertăm și ținem dușmănie ură, nici Dumnezeu nu ne va ierta. Domnul zice să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte într-o zi celor ce ne greșesc adică să iertăm la infinit, așa cum Dumnezeu ne iartă nouă când ne întoarcem cu adevărată căință și hotărâre de a nu mai da greș. Suntem datori și noi să iertăm la infinit tuturor acelora care ne greșesc și mai ales atunci când ei vin sincer și cu durere în suflet și ne cer iertare. Chiar dacă ei nu înțeleg ca atunci când ne greșesc să vină și cu părere de rău să ne ceară iertare, noi care suntem creștini și cunoaștem mai mult, să iertăm de la sine și din toată inima că ei nu știu ce fac. Nu numai să iertăm, dar noi să le cerem iertarelor, că în felul acesta și ei se umilesc și se îmblânzesc. Dacă ei nu înțeleg lucrul acesta și ne iau în râs sau și mai rău se tulbură, deși ei sunt vinovați, datoria noastră de buni creștini cere ca noi să le facem bine și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertarea și îndreptarea lor. Că iarăși zice Domnul să iubiți pe vrăjmașii voștri și să le faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Și nu numai așa, dar toată iertarea să fie din inimă, căci numai așa cu adevărat veți fi ucenicii mei, de veți avea dragoste între voi. Însuși Mântuitorul s-a rugat pentru cei ce l-au pironit pe cruce zicând, Părintele meu, iartă lor! că nu știu ce fac. Dacă vom ține seama de aceste sfinte cuvinte ale Mântuitorului, mai întâi de toate vom primi iertare de la Dumnezeu. Dar și iertarea aceasta nu ne-o dă Dumnezeu direct, ci prin taina Sfintei Spovedanei, pe care trebuie să o facem sub epitrafir înaintea unui preot duhovnic. Această sfântă taină a fost proorocită mai înainte de Duhul Sfânt prin unii proroci ai Vechiului Testament. Iată ce spune Dumnezeu prin prorocul lui Ezechiel. Spunele, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu voiesc moartea păcătosului și să se întoarcă de la calea Lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Ea. Pentru ce vreți să muriți în păcat, voi, casa lui Israel, voi creștinilor? Iar prin prorocul Osea zice: Întoarce-te, Izraele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i: iartă-ne toate nelegiuirile. Primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de viței lauda abuzelor noastre, Doamne. Apoi de vom citi psalmii lui David, acolo ne vorbește mult de iertarea prin pocăință și pocăința constă în întoarcerea la Domnul Hristos și la învățătura Evangheliei sale. Întoarcerea de, de la calea cea reală a cea bună, adică pe calea bisericii, păcăința constă să fugi de calea cea largă a desfătărilor și să umbli pe calea cea strâmtă și necăjită. păcăința constă să spară rău și să te căiești de păcatele care le-ai făcut, hotărându-te să nu mai faci. Pocăința constă în mărturisirea păcatelor la preot. Așa cum vedem în Sfânta Scriptură, că Domnul Hristos, după ce a înviat din mormânt, a venit în mijlocul ucenicilor și le-a zis, Pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimiți și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Pilde de iertare a păcatelor prin spovedania la preot avem destule în Sfânta Scriptură. Spre exemplu, întoarcerea fiului risipitor, neosândirea femeii care a fost prinsă în preacurvie. Păi mai pe scurt Domnul Hristos spune... Că a venit să caute oaia rătăcită, a venit să mântuiască pe cei păcătoși care se pocăiesc, că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Așa și cu cei zecele proși care după ce i-a tămăduit Domnul, i-a trimis să se arate preoților, adică un fel de spovedanie. Și Sfântul Ioan, botezătorul, înainte de a-i boteza în apa Iordanului, îi primea să-și mărturisească păcatele, adică îi spovedea. Mai înainte, în legea veche, până la mari proroci inspirați de Dumnezeu, ca să vorbească despre pocăință și iertarea păcatelor, în legea lui Moise nu exista pocăință ci răzbunare împotriva păcătosului. Căci așa scrie în legea lui Moise, moarte pentru moarte, și chiar de la altar să fie scos ucigașul și să fie omorât. Viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, vânătaie pentru vânătaie, Cine purta vreo povară în spate sâmbăta, adică muncea în ziua sărbătorii acesteia, acela, dacă era prins că lucrează ceva, chiar dacă s-ar fi căit și promitea că nu mai face, nu era iertat, trebuia omorât. Nici foc nu avea voie să aprindă sâmbătă în casă, că își trebuia omorât. Puteai să spui că ai avut o mare nevoie. Nu se discuta. Îl aștepta moartea. Dacă curvea cineva, fără discuție, trebuia omorât. Și multe altele, la fel ca și vrăjitoarele, ghicitoarele și descântătoarele, trebuiau omorâte cu pietre. Așa era de aspră legea cea veche a lui Moise. Dar în legea cea nouă a lui Hristos, a Evangheliei, iată că s-a schimbat. Căci Dumnezeu a trimis pe Sfântul Ioan Botezătorul mai înainte să strige, Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, faceți roade vrednice de pocăință. Da.” Dar cu toate că idealul credinței noastre creștine este ca nimeni să nu păcătuiască, omul este neputincios și foarte ne se lasă amăgit de vrăjma și mântuirii sufletului care sunt trupul, lumea și diavolul. De aceea a lăsat Domnul Hristos această poruncă, cum ați auzit mai sus, adică a spovedanii, a mărturisirii păcatelor. Aceasta se face la reprezentanții lui Hristos, la ucenicii lui Hristos, care sunt preoții, arhereii, care sunt episcopii, drept credincioși și creștini ortodoxi, trebuie să se spovedească la arherei și la preoții duhovnici care au acest dar. Ieretici și mulți necredincioși, plini de mândrie, se ridică împotriva acestei sfinte taine a spovedanii și zic, La ce să mergi la preot să te spovedești? Căci ne mărturisim direct lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Cum să mă spovedesc eu la preot care este mai păcătos ca mine? Alții spun, cum să-i spun eu preotului păcatele mele că mi-e rușine? Iar alții nu cred că au așa păcate multe și grele de spus și zic. Dar ce păcate am făcut ca să mă spovedesc la preot? Oamenii pătimași întotdeauna au iubit întunericul nopții ca la adăpostul întunericului să poată săvârși fără de legea, fără grijă că îi poate vedea cineva. Aceștia sunt la fel cu fiarele răpitoare sălbatice, care cum se noptează pleacă la să prădeze, iar când se luminează de ziua, se retrag în culcușurile lor. Așa este și cu oamenii pătimași. Nu sufă Evanghelia, Lumina credinții, lumina evangheliei, învățătura sănătoasă, ci stau în întunericul păcatelor. Noi oamenii, oricare am fi, trăind în această viață, nu se poate să nu greșim cu ceva. Dacă nu înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, toți suntem greșiți și plini de păcat. Iar cine zice că nu are păcate, Face un îndoit păcat, că îl face pe Dumnezeu mincinos, fiindcă numai El este fără de păcat. De aceea zice Scriptura, că de zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. A ne mărturisi, a ne spovedi păcatele, este o virtute, o biruință a omului împotriva Euului său împotriva mândriei care este de la diavolul. Mărturisirea păcatelor este o biruință a însuși diavolului. Este una din marele virtuți a faptelor bune, frate. Căci în clipa când am primit iertare sub epitrafir de la preot, păcatele spuse cu căință, cu lacrimi, se șterg din catastivele demonilor și ale îngerilor păzitori. Iar dacă nu spui unul din păcate, fiindcă nu vrei să-l spui de rușine, ți se dublează și celelalte păcate și te faci mai rău ca întâi. Ori le spui pe toate, fără să ascunzi vreunul de rușine, Ormai mai bine nu mai spune, nu te mai spovedi de formă. De aceea preotul duhovnic este dator să amintească omului care a venit la spovedanie cuvintele Sfinților Părinți din Moliftelnic după rugăciunile pentru spovedanie, aceste cuvinte unde zice Iată fiule, Hristos este de față nevăzut, primind mărturisirea ta cea cu umilință. Deci nu te rușina ca să nascuns ceva de mine vreun păcat și fără sfială spune toate câte ai făcut ca să primești iertare de la Domnul. Iată și sfânta lui Icoană este înaintea noastră, iar eu sunt martor ca să spun înaintea lui toate câte mi-ai mărturisit. Iar de vei ascunde de mine ceva, să știi că toate păcatele îndoitele vei avea. Ia seama, dar, să nu te întorci de la doctor nevindecat. Iar ca dovadă că sunt adevărate aceste cuvinte, ascultați ce a văzut ucenicul unui duhovnic de la o mănăstire când a venit o femeie să se spovedească. Această femeie se mai spovedise și la alți duhovnici, dar la niciunul nu îndrăznea de rușine să spună un păcat mare pe care l-avea. Și iată că vine și la duhovnicul acestei mănăstiri. În momentul când femeia spunea păcatele preotului, ucenicul lui care era cu treburi prin altar, fără să-și dea seama când s-a uitat la părintele unde spovedea, că ce avea să-l întrebe ceva, au observat că femeia care se spovedea sta cu gura căscată și din gura ei vrea să iasă un șarpe mare. Ieșea puțin și se trăgea înapoi. Ieșea puțin și se trăgea înapoi. Iar jos în fața ei era o grămadă de șerpi mai mici, și pe când preotul îi da dezlegarea determinarea a spovedaniei, a văzut ucenicul cum șarpele cel mare care vrea să iasă n-a mai ieșit, s-a tras înapoi. Și atunci și ceilalți șerp de jos au intrat unul câte unul pe gura femeii înapoi. După ce a plecat femeia, ucenicul a spus duhovnicului cele ce a văzut. Iar duhovnicul l-a trimis după ea ca să o întoarcă înapoi. Dar când s-a dus ucenicul după ea, a găsit-o pe drum moartă. Iată deci că prin acest păcat al minciunii față de Dumnezeu și-a primit pedeapsa, pierzându-se și vremelnic și veșnic, biata femeie cu păcatele în ea. Vrăjmașul diavol învață pe oameni să nu-și mărturisească păcatele înaintea preotului și înaintea lui Dumnezeu. Așa i-a învățat diavolul pe primii oameni, Adam și Eva, să păcătuiască, să mănânce din pomul oprit. Iar după aceea căutau să se ascunde de Dumnezeu. Dar fiind constrânși, Căutau să-L mintă pe Dumnezeu, ascunzându-se că sunt goi. Iată ce zice Sfânta Scriptură în legătură cu căderea aceasta în păcat a primilor oameni. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam și femeia lui de fața Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și i-a zis, «Adame, unde ești?» Răspuns acesta, «Am auzit glasul tău în rai și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns.» Și i-a zis Dumnezeu, «Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?» Zisa Adam, «Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine.» Aceea mi-a dat din pom și am mâncat. Și a zis Dumnezeu către femeie, pentru ce-ai făcut aceasta? Iar femeia a zis, șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Zisa Dumnezeu către șarpe, pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului pe pântecele tău să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Iar femeia i-a zis, voi mulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea nașterii tale. În dureri vei naște copii, atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul pentru tine, cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Spinii și pălămida îți va el și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea feții tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care le ești luat și pământești și în pământ te vei întoarce. Iată, frans creștini, primul blestem aruncat de Dumnezeu asupra lumii. Și observăm că Dumnezeu a pornit cu blestemul de la cel care a fost pricina păcatului, de la șarpe, pe șarpe la a blestemat întâi, apoi a trecut la femeie și apoi la Adam, ca să ne învețe că mai păcat are, cel care face pe altul să păcătuiască. Și diavolul, după ce învață pe oameni să păcătuiască, nu-i lasă să se spovedească cum trebuie, și la spovedanie fiecare părăște pe altul. Soția pe bărbat, bărbatul zice că femeia l-a făcut să zică, părinții pe copii și așa mai departe. Dar cu acestea nu facem nimic și blestemul nu-l curmăm de la noi, decât printr-o spovedanie sinceră, cu căință și fără ocol. De aceea creștinul este dator să facă trei feluri de mărturisiri a păcatelor în viața lui. Mai întâi trebuie a ne mărturisi vina păcatelor noastre înaintea lui Dumnezeu direct prin rugăciunile ce trebuie a le face zilnic, din psalmul 50, psalmul păcăinții, unde se amintește de păcat, psalmul 3 și 87 și alte rugăciuni făcute de Sfinții Părinții. A doua mărturisire trebuie făcută către oamenii ce ne înconjoară, adică să nu le spui niciodată că ești bun, sau drept, ci un mare ticălos în fața lui Dumnezeu. De aceea zice apostolul Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele, plângeți-vă de păcatele voastre unii altora, nu vă lăudați cu nimicuri. A treia mărturisire a păcatelor trebuie făcută către episcop sau preoți, duhovnici, păstrătorii, Cheilor împărăției cerurilor, reprezentanții autorizați ai lui Hristos. Aceste porunci, ca și toate celelalte, nu sunt grele de împlinit. Dar, cum am spus diavolul stă de capul omului, îndemnându-l să nu-și mărturisească păcatele niciodată, sau dacă ajunge să nu facă cum trebuie îl îndeamnă pe om să facă păcate cu nesațiu și cu nerușinare. Iar când să le mărturisească, îi dă rușine să nu poată să le spună. De aceea acești oameni se aseamănă cu unii care atâta timp cât ar sta în fundul unei mări și ar umbla prin apă, nu simte greutatea la atâta noi de apă deasupra lui. Dar dacă este scos pe uscat, 50-60 de kilograme de apă, dacă îi le pune cineva în spate, nu poate suferi povara de greutate. Așa sunt aceștia care sunt cu fundații în adâncul fără de legilor. Ei nu simt greutatea păcatelor. Dar când se întorc la Domnul Hristos cu inimă zmerită, e destul un păcat și o mică greșeală dacă o face și îl mustră conștiința și nu poate suferi până când nu se spovedește la preot. Mulți din cauza rușinii de a mărturisi păcatele la preot, i-au apucat moartea cu păcate grele. Și acum se află în temnițele iadului, în focul veșnic în chinuri. Abia acolo au văzut ei bine paguba a mărturisirii păcatelor. Și se mărturisesc acolo, cu țipete mari ca bogatul din Evanghelie, în focul cel veșnic, însă e prea târziu atunci. Noi cei care vrem să ne mântuim din văpaia focului veșnic, să lăsăm rușinea la o parte preascriștină și să alergăm după iertarea păcatelor, până nu ne mutăm din viața aceasta trecătoare, căci nu știm ziua și ceasul când ne va chema Domnul. Nu se poate pocăință fără mărturisire și fapte bune, și nici spovedanie fără pocăință și fapte bune, căci toate acestea trei sunt legate într-una. Sectanții și mulți creștini necunoscători, mai fac puțină pocăință, Țin în post, fac rugăciuni, fac milostenii, fapte bune, dar nu vor să se spovedească la preot. De aceea pierd și o la postului și a faptelor bune care le-a făcut. Poate să facă omul să-și dea toată averea de pomană, toate faptele bune care sunt posibile, dacă nu vrea să se spovedească la preot, duhovnic, tot în iad să duce cu toate faptele lui bun. Căci așa înțeleg sectanții, rătăciții, cei care s-au despărțit de biserică și de preot, că ei să facă fapte bune, să aibă credință, dar nu le trebuie preot și spovedan. Iar alții din creștini se spovedesc, unii mai rar, alții mai des, dar preoții nu le dau canon pentru păcatele lor. Și nici ei nu fac niciun fel de pocăință. Nu postesc, nu se roagă, nu fac metanii, nu fac milostenii. Și aceștia sunt tot în pericol sufletesc. Și de aceea vin peste ei canoane, de ispășirea păcatelor în diferite tipuri, canoane de la Dumnezeu, prin mari supărări. De aceea vin boli, închisori, pagubă, moarte în familii, fel de fel de suferinte. Nimeni să nu se înșele crezând că dacă au făcut unele păcate și nu le-a spovedit, se pot ierta când fapte bune sau plătind slujbe pentru ele. Pentru aceasta, ascultați un astfel de caz care se află scris într-o carte a Bisericii Vechi. O femeie făcuse un păcat de moarte și nu îndrăznea niciodată să-l mărturisească de rușine. Însă, făcea fapte bune mereu. Milostenii, păstea, se ruga, priveghea, se spovedea de celelalte păcate. Și se împărtășea cu Sfintele Taine, rugându-se lui Dumnezeu cu lacrimi, ca să ierte păcatul cel mare pe care îl făcuse și îl ținea ascuns. Și iată că a căzut într-o boală grea și nici atunci nu și-a mărturisit păcatul cel mare. Plângând s-a împărtășit cu Dumnezeieștele Taine și așa a murit. După multe zile, o fata ei se ruga cu credință în camera ei și deodată a simțit un miros nespus de împuțit și nu știa de unde vine acel miros greu. Când privește într-o parte a camerei, vede stând deasupra patului o umbră urâtă și înfricoșată. Ea căzu jos și striga pe Dumnezeu și Maica Domnului în ajutor. De frică. Atunci i-a venit glas de la acea umbră zicându-i, Nu te teme, fica mea, eu sunt nenorocita ta, mamă!" Și cum? Cum este cu putință să fii atât de urâtă și cu acest miros împuțit?" Maica mea, tu care erai atâta de bună și de îmbunătățită în fapte bune!" Iar ea a răspuns, adu-ți aminte, fica mea, că ți-am spus eu odată că am făcut un păcat mare de moarte și nu l-am spovedit la duhovnic fiind mi rușine. Și pentru acest păcat mă chinuiesc nespus de mult, dar celelalte fapte bune nu ți-au folosit mamă. Nu mi-au folosit cu nimic pentru că eu am ascuns păcatul. Dar acum pot eu să te ajut cu slujbe, cu sărindare, leturghii și milostenii la săraci ca să vă capeți iertare, mamă. Iar ea a zis, nu mai este pocăință în iad, fica mea. Cât am avut vreme, nu m-am îndreptat. Și acum nu mai îmi folosește nimic. Și îndată ce m-am despărțit de trup, m-au răpit viclenii draci și m-au dus la judecata lui Hristos, unde mi-au zis cu glas înfricoșat de tunet, Dute de la mine, blestemat-o, în ghiena cea nesfârșită. Și deodată m-am pomenit în fundul iadului. Așadar, nu mai este pentru mine milă și doar m-a slobăzit ca să spun ție și să propovăduiești la toți, ca să nu mai pătimească și alții ca mine. Spune și fratelui tău ca să-și îndrepteze viața, să se lase de toate împodobirile trupești și să nu se mai înfrumusețeze pe placul oamenilor și să nu se mai ducă la distracții, căci aici în iat sunt multe femei și mulți oameni care se chinuiesc cu mine pentru multe păcate de acestea. Fata a întrebat-o mai departe, mai multe, dar ea nu i-a mai spus nimic, și i-a spus că nu mai are voie să spună mai multe. Apoi s-a stins ca fumul și a rămas atâta putoare că nimeni nu mai putea intra în camera ei. A trebuit să-și facă patul în altă parte, unde a zăcut bolnavă multe zile de frică acestei vedenii. A chemat duhovnicul ei și i-a povestit și a scris într-o carte ca să citească toți și nimeni să nu se mai înșele, să nu se spovedească din cauza rușinei. Din Sfânta Scriptură vom aduce câteva mărturii care ne arată cum trebuie să fie pocăința noastră, spovedania noastră. Doi apostoli dintre cei 12, Iuda care l-a vândut pe Domnul pe 30 de arginți și Petru care s-a lepădat de el de trei ori. Petru a primit iertare și s-a făcut iarăși prietena lui Hristos. Iar Iuda a rămas neiertat și s-a spânzurat, lăsând ticălosul trup atârnat de o cracă. Iar sufletul în chinuri veșnice, pentru deznădejde. Pentru ce a rămas Iuda neiertat? Ce trebuia să facă? Trebuia oare să-și spovedească greșeala, să-și o mărturisească greșeala lui? Da, dar a mărturisit-o pe față chiar, a spus, am greșit și am vândut sânge nevinovat. Și afară de aceasta, a întors înapoi și cei 30 de arginți banii pe care îi luaseră, pe care i-a aruncat în templu, în fața arhereilor, și s-a dus. Atunci ce n-a făcut Iuda ca să fie iertat de Domnul? El n-a făcut pocăință, frat creștin, pocăință adevărată, nu s-a căit înaintea Domnului, n-a plâns cu lacrimi păcatul și greșeala, a căzut în deznădejde. Așa cum zice Sfânta Scriptură să facem noi fapte vrednice de pocăință, El n-a făcut. El a dat vorbe și bani. Așa cum majoritatea creștinilor noștri se spovedesc numai cu gura, spun în fel de fel de vorbe. Dar numai adevăratele lor păcate nu le spun înaintea duhovnicului. Palavragesc fel de fel și vorbesc despre alții, despre altele că până la urmă ies așa de nevinovate, mai ales femeile, și s -o că dacă plătesc cu bani ori la spovedanie sau alte slujbe, vor fi iertate de Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele că fără spovedanie curată, mărturisire dreaptă înaintea duhovnicului nu este mântuire. Zadarnic a fost spovedania lui Iuda străină și mincinoasă și fără de niciun folos. Adevărata mărturisire a fost a lui Petru, care, cunoscându-și greșeala, a ieșit afară din casa blestemată arhereului Caiafa, unde se lepădase de Hristos de trei ori și a plâns cu lacrimea amare. Deci, frate creștine, când vrei să te mărturisești, Părăsește și tu casa cea blestemată, unde pentru dragostea unei femei desprânate te-ai lepădat de Dumnezeu. Pleacă definitiv din casa ei, nu numai cu trupul, ci și cu inima și cu mintea. Petru ieșind afară s-a despărțit de și păgâni și de slujile răutăcioase care prinsese pe Domnul Hristos. Fur și tu afară despartă-te de obiceiurile cele rele, de prietenii cei răi, de calea pierzării în care ai petrecut și te-ai dezmerdat. Căci Petru i-a părăsit pe toți, a rămas singur, s-a cutremurat și a plâns. Petru n-a vărsat numai două lacrimi și a prânt inima și cu căință mare s-a rugat la Domnul de iertare. Retrage-te și tu, frate creștine, un ceas la o parte. Înlătură toate grijile lumești, adună-ți gândurile, roagăte te lui Dumnezeu să te lumineze și adu-ți aminte de toate păcatele și scriile pe hârtie. După cum ne învață Sfântul Ioan Scărar, că ucenicii lui țineau totdeauna la ei câte o mică cărticică, unde însemnau toate gândurile, nu numai păcatele pe care le spovedeau la Duhov. Gândește-te cu deamănântul, ce păcate ai făcut cu mintea, cu cuvântul, cu fapta, față de Dumnezeu, față de aproapele, față de tine însuți. De-ai vreun vrăjmaș iartă din tot sufletul, de-ai încasă vreun lucru străin, întoarce-l înapoi, de-ai atins de cinstea cuiva, cere iertare de rău ce l-ai făcut, înduioșează-te. Umilește-te, suspină și plângi cu amar, și pentru toate păcatele, ceartă te pe tine însuți, și hotărăște-te cu multă statornicie, să nu le mai faci niciodată. Cu inima zdrobită și umilită mergi către Duhovnic și mărturisește, și mergând la duhovnic să nu duci ca iuda vorbe și bani și ca Petru, fapte și lacrimi. Când stai înaintea duhovnicului, întâi să știi, spovedania să fie fără de rușine, al doilea să fie fără scuze și acuzări, fără să ne rușinăm ca strămoșii noștri, Adam și Eva în rai, care fugeau de fața Domnului, și fără să acuzăm ca ei aruncând vina pe alții, cum aruncau ei în grădina raiului. Adam zice că Eva l-a îndemnat, Eva arunca pe șarpe și s-au osândit cu toți. Cine ascunde păcatele sale, zice Duhul Sfânt prin gura lui Solomon, nu va câștiga niciun bine și va fi ca un netremnic înaintea lui Dumnezeu. și păcatul ascuns este ca o rană ce putrezește și rămâne fără leac. Dacă nu o cunoaște doctorul, să zicem și noi, ca David, împăratul care a făcut desprânare și omor. Și cu toate acestea, nu s-a rușinat. Și n-a întârziat ajmărturii si Domnului păcatele sale. Că zicem Psalmul 31. Am arătat fără de legea mea Domnului și păcatul meu nu l-am ascuns. E dator omul care se spovedește. Dacă își aduce aminte să spună și de câte ori a păcătuit, mai ales în păcatele cele grele, câți copii are fără cununie religioasă, câte avorturi are, e bine să spună și când a păcătuit, în posturi sau în sărbători. E bine să spună cu cine și ce păcat a săvârșit, fiindcă unele păcate sunt mai grele și altele mai ușoare. Cel care păcătuiește cu femeie nemaritată face desprânare, Iar cel ce păcătuiește cu femeie măritată, cu bărbat și copii, face păcatul prea curviei. Dacă a păcătuit cu rudenie sau dacă a silit pe cineva, și în ce loc e bine să spună dacă a păcătuit în ascuns sau la arătare, pentru că toate acestea. Îngreuiază sau micșorează păcatul? Spre exemplu, dacă spui numai atât păcatul acesta, am furat, părinte, dar una este a fura un ou și alta este a fura un bou, vorba bătrânească, și alta este a fura de la cel bogat și din cauza lipsei tale. Și alta este a furat de la văduvă, de la orfan, lăsându-i cu lacrimile pe obraz. De aceea trebuie spus și spus și cam ce ai furat. Și dacă ai furat să știi că nu ai iertare, chiar dacă te-ai spovedit la toți arhereii, până nu dai înapoi ce ai furat. În vreun are oarecare, chiar dacă nu mai trăiește persoanele acelea, să le dai la săraci, la văduve, la copii, orfani, la necăjiți. Alt exemplu. Vrei să spui, părinte, am mințit. Dar una este să spui o minciună care să nu cauzeze rău cuiva. Când un bețiv ce te-a cerut bani pentru niscaiva trebui, te-a mințit, însă el îi dă pe rachiu, pe băutură, să se îmbete și face un rău. Dacă cunoști și ferești și nu-i dai, mai bine e să spui că nu ai, că-și nu faci un păcat. Dar în niciun caz să nu te faci martor mincinos. Să bași pe cineva la închisoare, să părăși pe cineva, să spui nescaiva minciuni despre o familie, despre cineva, să-i pătezi cinstea, să-l faci de râs să-L vorbești de rău, minciuni grele, păcate care apasă sufletul și nu vei scăpa de osânda lui Dumnezeu, dacă nu te spovedești cum trebuie. La ieșirea sufletului, vai de acela care rămâne așa, că de aceea trag cât o săptămână, tracă la jug boiei aceea când duc greu, și nu le iei sufletul din cauza acestor păcate grele, minciuni, părăciuni și răutăți. Adevărul să iasă la iveală din toate păcate. Acestea trebuie să le știe Duhovnicul. Nu vorbe goale și povești cu care să-l îngreuiați, să-l obosiți în zadar. Persoana care vrea să se spovedească. Să se prezinte zmerită, să-și cunoască păcatul și cu cuvinte zmerite, fără de minciună, fără de părtinire, să se așeze în genunchi înaintea duhovnicului pe care l-a ales și cu capul plecat să spună păcatele, să le mărturisească cu zmerenii. Cu toate acestea este bine să căuta și duhovnicii scusiți, că și duhovnicii sunt ca și doctorii, unii mai cunoscători, alții mai puțin cunoscători, iar alții fac pe cunoscătorii, dar dau un tratament greșit. Mulți creștini mă întreabă dacă e bine sau nu să schimbe duhovnicul. Ascultați cu noare aminte ca să nu vă mai încurcați și în aceste probleme. Într-adevăr, nu este bine să se schimbe duhovnicul ci e bine să știe un preot duhovnic toate păcatele tale. Iar dacă schimbi duhovnicul că nu ți-a împlinit voile tale, adică te-a oprit de împărtășit, sau spui unele păcate la unul și altele la altul cu gând ca să te dezlege la împărtășit, e o mare greșeală. Se admite schimbarea duhovnicului atunci când nu ai fost mulțumit că nu ți-a dat niciun canon și nu te-a ascultat cu răbdare ca să-i spui toate păcatele tale. Tot așa să fugi de preotul care a fost cateresit. Sau și mai grav, să fugi când un preot duhovnic are diferite obiceiuri rele, îndrăznind fără de rușine să vorbească glume, dovedind că este un om neserios și fără frică de Dumnezeu. E bine să te depărtezi de astfel de om. Și fără prea multă vâlvă, nu e rău ca să mai oprești și pe alte persoane de a nu cădea în astfel de ispită. Fiecare să-și cerceteze conștiința sa și să se apropie cu curaj, cu credință, tare de scaunul spovedaniei cu hârtiuța cu păcatele scrise. Mai întâi pe cele mai grele, să le mărturisească cu zmerenie, cu lacrimi, dacă se poate, ca să primească iertare. Deci iată care este spovedania cea adevărată. Mai întâi caută să te împași cu toți pe care i-ai supărat sau ai vreo supărare din partea lor. Al doilea, cercetează-ți păcatele prin rugăciune, pregătește-te ca să le scrii pe hârtie. Al treilea, caută duhovnici scusit ca să știe să vindece ranele păcatelor, căci duhovnicul caută să vindece pe cel bolnav, nu să-l omoare. El știe să aleagă persoanele după funcția care îndeplinește, după starea materială, după păcate rânduiește canon. Celui bogat îi dă milostenie, celui sărac îi dă metanii, celui sănătos și voinic îi dă post, celui slab și neputincios îi dă rugăciuni. Al patrulea, mărturisește după hârtiuță cu zmerenie păcatele sub epitrafir fără să spui vorbe, fără rost. Al cincilea mai înainte de a începe să citești păcatele, zi aceste cuvinte cu lacrimi. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a tuturor sfinților, înaintea sfințiii voastre cinstite, părinte, că am păcătuit cu mintea, cu gândul, cu ochii, cu urechile, cu picioarele, cu mâinile și cu toate simțirile mele. Trupești și sufletești? Noaptea și ziua, de față și în împotriva cerului și a pământului, împotriva lui și împotriva trupului și a sufletului meu. Și am făcut cu voie și fără voie, cu tare și cu tare păcate, citindu-le după hârtie. Iar după ce v-ați spovedit, aveți grijă să împliniți canon. Iar canonul să nu-l primim cu neplăcere, cu grijă și cu multă silă, să-l primim cu dragoste, nu cu silă, ca să fie primit înaintea lui Dumnezeu. Nimeni să nu se întristeze că dacă este oprit de Sfânta Taină pentru o vreme, să creadă că nu se mântuiește. Dacă se află sub canon și l-apucă moarte, și n-a mai săvârșit păcate de moarte. Mila lui Dumnezeu primește și se poate mântui. Că-și păcatul odată mărturisit a și fost iertat de Dumnezeu prin gura preotului care zice: Să te ierte pe tine, fiule sau fică duhovnicească Dumnezeu, de toate păcatele și fără de legile tale. Să ținem seamă că această taină este atât de importantă pentru că ține locul al doilea după botez, Cel care se scovedește cum trebuie, este ca și când s-ar boteza din nou. Dar dacă nu te părăsești de a mai cădea iarăși în păcate de moarte, sau strigătoare la cer, sau împotriva Duhului Sfânt, de asemenea cu un om care își dezbracă haina cea frumoasă, curată, scumpă, și o dezbracă și o aruncă în veceu sau în alte murdări. Aceștia care fac cu știința aceste păcate mari ca curvia, desfrânarea, avorturile, mergerea la vrăjitoare și descântătoare și la toți ghicitorii și spiritiștii, cei ce se leapă de ortodoxie și se fac sectanți sau se leapă de Dumnezeu în vreun chip oarecare și altele asemănătoare, să se aștepte cât de târziu la pedeapsa dumnezeiască în vreun chip aici în lumea aceasta, adică boli grele, suferințe, moarte, pagube, închisoare. Și dacă vin acestea, să-i mulțumească lui Dumnezeu că nu l-a lepădat, ci vrea să-l curețe prin suferință ca să fie bun pentru grădinile Raiului celui curat. Că și pe cei care nu-i ceartă Domnul pe aici îi păstrează ca pe niște uscături pentru focul veșnic al iadului. De aceea e bine. Să frecăm mereu rugina păcatelor de pe cazanul sufletului și trupului nostru prin pocăință, fraților. Așa, după cât se cere, adică să frecăm cât trebuie până se ia rugina. Căci omul când păcătuiește, ruginește, coclește sufletul și trupul și într-un astfel de vas nu se poate pune ceva curat. Așa că niciun om fără pocăință adevărată, adică post, rugăciuni, metanii, osteneli diferite, de fapte bune, chiar ajunări la unii care pot, nu se poate împărtăși cu prea curatele taine fără acestea. Cu trupul și sângele scumpului Domnului nostru Iisus Hristos, să fugim ca de foc de toate păcatele mari de care ați auzit, cu riscul de a primi mai bine moarte ca sfinții mucenici, decât să mai păcătuim. Căci numai așa vom dovedi și noi că-L iubim pe Dumnezeu, păzindu-ne cât mai curați și împlinind sfintele Lui porunci. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și cuvântului Dumnezeu, iartă-ne și nouă mărturisirea noastră. Și deschide mintea și inima tuturor celor ce vor asculta, cei ce au ascultat aceste cuvinte, ca niciunul să nu se înșele de la diavolul. Dă tărie și putere și fâne ca să ne mărturisim drept și cu căință și cu pocăință înaintea feții tale ca să fim și noi părtași, împărății cerurilor și să ne mântuim împreună cu toți creștinii și sfinții în vecii vecilor. ami.